Bueno, ba, Gehigiko klausulak salatzeko elgarreteratzea burutu du estok kaleratzeak plataformaa gaurkoan eta ikusten dugu, ba, bueno, ba, bildu zaretela berriro ere aldarrikaena hau. Bai, afektatuok zein zera ba, e, lanean ari garenok. bildu gara eta pues, kontua da gure euskarria ematea zera afektatu bati. E, Gehigizko klauzula e, lursolan hain zu zen eztabadatuko da, da zera Auzi honetan edo gobera orain sartu dela, eta pizka bat, bai. zer da defendetuko du, duen edo daipatuko duen edo? Hori, ega ori, hain zuzen ere, hori gehiagizko klauzula hori mm. ezabatzea. Klauzula hori dele eta naiz, eta zuk interesa e, mugikorra eduki edo variable delakoa, e, eurek ezarri zuten, zuk sinatzen dituzun eskriturak, e, zera, e, ek, e, kasu honetan Eh, klausul eh, gehiagizko eh, lurzolu klausula. Hori dela eta naiz eta berriz diot eh, interesa variablea edo mugikorra eduki baduzu tope bat. Bai. Hau da, naiz eta euriborra edo interesa jaitzi, zu beti ordainduko duzu, ez zera, kantitate finko bat. Mm -hmm. bai, eta horrek eh, diru asko suposatzen du, ez? Ba, bai, bai, diru asko suposatzen du, kontuan hartuz ba, euriborra eta interesak zera, eh, jaitziera joera daukatela bas bai pues eh, dirutza suposatzen da. Ora ez dakiz zenbatekoa baina 300 400 euro ilabeteko, ilabeteko. Bete. Bai, hori da kalkulatzen dena gutxi gora berare 300 bai. euro direla bai. eta dudari gabe bai. klausula horik enduta, bai. egoera bestelakoa bueno, izango zaio. Bueno, eske gainera borrokatzen ari gara, eh, zera, eh, egin behar ez zenaren eh, egin behar ez zuten gausaren aurka, hau da, eh mi 1983an. Eh, Europar parlamentuak debekatu zituzten. Gehi egizko klausulak batetik eta gurasoak, zea, abalak izatea. Eta hemen, uko egin zioten, e, zera lege horri. Orduan, egin dute, nahi zandutena. Eta borrokatzen ari gara, gertatu beharen zen gauza baten aurka. Eta horrena horrean ikusten e, da baita ere zailtasunak eta zailtasunak e, bai, daudela, ez? Bai, bai, eta onaino iristea ere bai, bai, bai. dirua ere suposatzen du, prokuradorea, abokatua eta bar. Bai. eta afektatu harentzat psikologikoki bai. bapentsa dezakezu, eh. E, bueno, azken finean, bankuek duten indarra, ez? Horrelako e, egora baten aurrean. Bai, bai, daukaten indarra eta errezkatea guk ordaintzen ari gara, herriok, herritarrok ordaintzen ari gara, hori argi esan behar dugu ere bai, eh? Uhum. Bueno, me consta luego naiz eta udara izan, ekimenak eta mobilizazioak aurrera e, jarraitzen bai. dutela indarrarekin, gogoekin eta horrela jarretu beharko bai, bai, bai, bai. da, esta. Bai, eta gero ta jende gehiago gera eta bueno, pues, hemen gaude eta hori, berriz esatea, eh irunen biltzen direla eh asteartero e, lakasita, tanatorio parean, ezazpietan. Arratxaldeko zazpietan, asteartero, eta gu ondarri bian, asteazkenero zazpietan zuluagaitzean. Eta hori, etortzeko eta betiko mesua lotzarik ez edukitzea, ze edo nori gertadakioke. Baitze eh? ba, horiekin e, gelditzen gara, eta deialdi hori baita eginez, informazio askuratzeko haukera badaudela, bai irun, eta bai ondarri bian, ba, besterik ez maite, mila esker. Ez horregatik zuei.